Ovo je slatko, nositi s tobom, križovaj ovaj sveti, raneti, blažiti, jedra se skriti. Tu bezbrižan biti, glavu nasloniti, u tom zagrljaju ostati i su sve. Sad nije mene stran, ako si blizu, posjećam tvoj dan. Isuse, ja vjerujem ti sve, podihni svoj pogled, tužan, mi smo u tebe. Nije da će mnogi bratice, se ka tvoju bolu blaži naše ti predanje ti znaš da će mnogi ostati njemi na krv tvoju svetu tvoju ljubav raspetu para e ved' suo od muke zato ljubiti želim biti tvoje noge i ruke i su se sovnie manestra la così Gde brat ćeš Aj ka tvoj u bolu plaži našti predalje Cristo ganossi sto vngadieli tvoje rame us moje samo to me veseli samo to e su ser pa nije mene stran, kako si blizu posjećam tvoj rad. se ja vjerujem ti sve, podigni svoj pogled, tužan, mi smo uz tebe. i bratice Ajka tvoj u bol ublaži naše ti predanje Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Danas ćemo razgovarati o važnim temama o gospodarenju otpadom i zato smo u goste pozvali stručnjaka iz tog područja, profesora doktora Slavena Dobrovića, izvanrednog profesora na fakultetu strojarstva Brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i na dužnosti voditelja katedre za inženjerstvo vode i okoliša. Dobaran dan, želim i dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našli. Evo, ja ću reći samo da profesor Dobrović je član nekoliko domaćih i međunarodnih strukovnih udruga ima veliko iskustvo, kao suradnik, autor i voditelj sudjelovao u realizaciji većeg broja tehnoloških rješenja, stručnih mišljenja i laborata u okviru suradnje fakulteta s gospodarstvom i komunalnim sektorom. Na njegov prijedlog na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u proljeće 2012. uspostavlja ekološki zasnovan sustav postupanja s otpadom, koji jednako kao i krčki sustav ide za maksimalnim očuvanjem prirodnih resursa i sprječavanjem onečišćenja okoliša, do kojeg dolazi drugačijim postupanjem. Dragovoljac domovinskog rata, član Gorske službe spašavanja, sretno oženjen i otac čak sedmero na ćemo vam odmah na početku čestiti <gledan> Zahvaljujem. Evo, profesor Dobrović, vi ste imali nedavno jednu tribinu u Franjačkom svjetovnom redu na Kapolu u 23. travnja. Tema je bila spalionica da ili ne, jedno vrlo konkretno pitanje. O čemu ste zapravo tamo govorili za sve naše slušatelje koji nisu mogli biti tamo? Dakle, na to pitanje spalionica da ne, evo, ja sam pokušao dati e, podlogu da svako koje, evo, je barem dijelomica upućen u ovaj problem, može jasno odgovoriti ne. Jer, naravno, stav mora biti utemeljen na, na spoznaji, na informacijama, pa je, evo, to je bila moja uloga. Uhum. Mi najčešće govorimo o otpadu kao o sankcijama, znači što napraviti s otpadom, ali rijetko razmišljamo o tome kako otpad nastaje. Pa me zanima upravo taj dio, dakle kako osvijestiti građane već na samom početku da promišljaju o svemu što rade, otpadu koji proizvode. Je naše društvo je napravilo dovoljno u tom području? Pa, mislim da ste tu baš pogodili srž, jer e, često upravo Krivo stajalište e, vodi na krivo promišljanje i, i krivi odabir. Jer otpad je upotrebljiv i ne predstavlja problem nego potencijal u stvari sve do, do trenutka kad se on e, ne pomiša. Dakle, kad se sve otpadne tvari koje mi ljudi dakle, tijekom dana odbacujemo, dakle kad ih pomiješamo onda e, taj otpad e, se transformira nepovratno. U, u jednu smjesu neugodnu, mi, to se može zovati smeće, dakle, to je smeće, i tada e, nastaje doista problem. Mm -hmm. Dakle, i svi oni koji o rješavanju tog problema promišljaju sa stanovišta već pomišanog, dakle, već stvorenog smeća, već stvorenog problema, oni e, su osuđeni na praktički krivi pristup i nijedno rješenje... U stvari ne može biti prihvatljivo, poželjno, niti ono kojem bi trebali težiti. Mm -hmm. Dakle, naš pristup, dakle, sustav kojega ga nazivamo ekološki zasnovani, dakle, on se može zbati integralni i cjelovit, dakle, koji ide za tim da se maksimalno čuvaju vrijednosti, dakle, tvari i da se postiže maksimalna ponovna upotreba ili recikliranje. Uh -huh. Dakle, i to se ne može postići ukoliko se ne uspostavi sustav koji omogućuje odvojeno prikupljanje. Kad gledamo općenito u Hrvatskoj iskustva dosadašnja, onda možemo reći da građani možda većim dijelom nisu ni dovoljno informirani zapravo o tome kako doći do ekološko-zasnovanog pristupa, odnosno kako to provoditi u stvarnom životu svaki dan. I čak kad gledamo i neke dokumente Franjevačkog svjetlnog reda, generalne konstitucije, one vrlo lijepo ističu, evo i citat, sljedeći primjer Svetoga Franja, neka djelatno promiču inicijative za očuvanje stvorenoga, neka surađuju naporima da se izbjegne zagađivanje i uništavanje prirode. Dakle, samo iz te perspektive kad bismo išli na nešto vrlo konkretno, što bi to bilo evo, za osobu koja jednostavno nema dovoljno informacija? Kako ona može pomoći tome da se očuva zapravo naš ekološki sustav? E, tako je, tu, dakle... To je moralna stvar, više mis, nego... Definitivno je moralna stvar, jer ponašanje pojedinca stvara uvjete ili ih onemogućava, dakle uvjete za ekološki sustav za sustav koji dosljedno ide za, za čuvanje materije. Dakle, da, da stvari idu ciklično, kao što je sve u, ciklično u prirodi, koje savršeno funkcionira, dakle, to je, e, kako je, e, dragi Bog, to složio, dakle, možemo prošetati po šumi, vidjeti da tamo otpada nema, iako su tamo lišće otpada, e, skuplja se na tlu, i nam se degradira međutim nema, nema nikakvih problema to je, to je jedna, jedan ciklični sustav dakle e, koji je u stvari savršen i fantastičan i mi samo trebamo slijediti te e, izvrsne dakle obrazce dakle, a jasno je da svaki pojedinac na njemu doista leži odgovornost i ta odgovornost u stvari bi trebala biti tim snažnije što je on educiraniji. Ja ne vidim problem dakle, da se ljude uh, informira, educira i mislim da veliki dio dakle, pućanstva je spreman promijeniti svoje ponašanje i doista pomoći da takvi sustavi zažive, odnosno da funkcioniraju bez problema. Vi radite svakog dana i sa studentima, osim što ste stručnjaki i radite brojne studije, pa me zanima njihova prva reakcija kad im počnete govoriti zapravo o zbrinjavanju otpada, kako oni reagiraju. Često ljudi vole reći zapravo, a što ja mogu kao pojedinac napraviti, ako svi drugi oko mene ne zbrinjavaju otpad, ako se ponašaju neodgovorno. Ja se u stvari nadim često kako ljudi pozitivno reagiraju na, na, na tako postavljanje stvari i spremnost je kod mnogih dakle momentalna spremnost za, za ponašanje dakle koje stvara tu red dakle kod otpada je očiti i veliki nered dakle koji, koji ide u stvari za njegovanjem komocije kod ljudi, a to je krivo. Tako da ne samo kod studenta, nego evo, više puta komuniciram, dakle, na nekim javnim raspravama, tribinama, dakle, po Hrvatskoj i ljudi koji dolaze tamo i njihova pitanja ukazuju doista da su oni već prilično svjesni situacije i svoje odgovornosti i da iskazuju jasnu spremnost Dakle, sudjelovati u takvom e, projektu. I onda su pitanja samo praktične prirode, Da li kad se nešto odvozi, da li u petak ili onaj dan ili na kojem mjestu, u kojem obliku. A to su sve tehnička e, pitanja koja, e, to je sasvim jedna druga razina, to se sve rješava u hodu. E, upravo o tim tehničkim detaljima ćemo nakon jedne kratke glazbene stanke. poten i ja oraj htio bih al sve se bojim jer tamo će biti slava i sjaj ja na niskom stojim več pako imaš gdje koji kutić i dojem novogo za mene stisnuću tamo se suhko prutić je moje rame nikomu neću praviti sjene bez buke to bi bilo Gospode, mene, ako... prisuće takova odrpanca pusti da bar na vratima kuče, čekam kog tvojga znanca čekam tvojga znanca Pada da ga molim da sam se moli ako njih to se ne da ja ću sve jedno čekati doli već i poradi reda pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće nebo je malo ali ništa sa to Srce tvoje je veče, pa kada uđu koi ne dato im jesta biti večne ne boje malo al ništa za to srce tvoje je večne ne boje malo al mišta za to srce o je je večer. Poštovani slušatelji, ovamo nas u studiju. Danas u emisiji Poziv u svijetu Gostu je profesor dr Slaven Dobrović. Govorimo o zbrinjavanju otpadom o spalionicama, o osvješćivanju da jednostavno postanemo odgovorni i da pazimo kako se odnosimo prema otpadu koji proizvodimo. A podaci su zaista šokantni, profesore, zar ne ispada prema nekim podacima da svatko od nas proizvodi jako puno otpada dnevno? Pa čute, negdje se računa da je prosjek e, od kilogram do, do dva kilograma dnevno komunalnog otpada po osobi. Dakle, negdje je za Hrvatsku, mislim, ta vrijednost malo iznad kilograma, dakle, računa se da prosječni stanovnik, dakle, u Republici Hrvatskoj godišnji proizvede oko 370 80 kilograma. I to sve negdje treba skladištiti? Jasno, to sve treba negdje skladištiti, međutim, važno je odmah znati šta čine, šta je, od čeg se sastoje ti kilogrami, dakle, tu će biti najmenje 35-40% biorazgradivog otpada za koji, po mom dubokom uvjerenju barem 80% građana mogu riješiti ovog, odnosno zbrinuti biorazgradivi otpad već u svom vrtu. Dakle, jednom jednostavnim postupkom, dakle, spontanim, to je kompostiranje gdje samo treba brinuti o vlazi, o, o sastavu, dakle, prozračenosti i, i, od, i osigurati jedan prostor. Kad sam ja prvi put čuo za ovu temu i, i kad sam čuo zapravo koje su tu dominantne rasprave, onda mi je na prvi pamet uh, pala vrećica. Dakle, plastična vrećica koje su praktički svugdje oko nas u svakom dućanu, na svakom koraku vas čeka jedna takva vrećica. Je li zaista istina da je to jako veliki problem za naš ekološki sustav. Je, po mom mišljenju jest i te plastika općenito pa i plastična vrećica su s jedne strane izuzetan proizvod, dakle to je doista jedan materijal koji je sve prisutan, ima izuzetna svojstva i praktički bi teško bilo zamisliti današnji svijet bez plastika. Međutim, e, plastika postoje ogromni problem ako se ne pobrinemo da se e, sa plastičnim materijalima nakon upotrebe nešto desi. Odnosno da se ona zbrine u pogledu nekog recikliranja. Zašto? Zato što plastika odbačena u prirodi, dakle, e, ne doživljava, e, ona ne ulazi u kružne tokove, dakle, recimo ugljika, jer nije biorazgradiva dakle, dolazi isključivo do fragmentacije. I danas je ogroman problem, ogromne količine plastike, dakle, raznih plastičnih predmeta koji se nalaze u morima i oceanima svijeta. Dakle, postoje već, e, rekao bih, cijeli kontinenti koji plutaju, dakle, koji su konvergirani, dakle, u neku u ogromnu masu po oceanima, dakle, na Pacifiku posebno postoji Dakle, jedno tako veliko područje koje je u stvari jedna masa različitih plastičnih predmeta koja pluta i pliva, dakle, dijelomično pri površini i čini, dakle, ogroman problem. Jer dolazi do fragmentacije, ti plastični predmeti onda u, u, dakle, u veličini dakle, mikrona ili malo iznad toga se ponašaju praktički poput planktona i poznato je da danas ne možete praktički vidjeti e, uginulu neku e, životinju, ribu, dakle, pticu, e, bez da nema u svojom e, aparatu za digestiju nešto od plastike. Mm -hmm. Dakle, to je ogroman problem i, i to on se može riješiti, dakle, plastika može biti naš i dalje koristan i vrijedan ovoga, materijal u kojem redovito koristimo, ali se doista moramo pobrinuti da ga skupimo i da nešto s njim napravimo. Tu zapravo su vrlo jednostavne stvari kako mi možemo reagirati. Dovoljno bi bilo da platne platnene vrećice, recimo, svaki dan. da dakle idemo na konkretne savjete što svaki građanin, svaki slušatelj može napraviti, da se smanji jednostavno. Jer vjerujem da mnogi nisu ni svjesni kad bi gledali koliko godišnje dobiju vrećica plastičnih ili koriste i odbacuju da bi se zapanjili nad, nad tim podacima. E, točno je... E... Problem plastike leži u tome što je on, ona e, prilično lagana. Dakle, ako odete na plac, idete kupiti povrće ili ribu, vi ćete odmah dobiti po 3-4 vrećice. Mm -hmm. Oni su vrlo lagane, dakle vrlo jeftine i nije onome ko vam prodaje nešto, uopće problemu dati 3-4-5 vrećica. Onda vi to doživljavate kao nešto bezvredno i čim dođete doma to bacite. Ne? Tako je, da. I e, naravno da je platena vrećica u tom pogledu e, puno prikladnija jer ona doista ide za tim da se to ponovo koristi i upućuje vas na, na takav način promišljanja jer ovako dijeljenje tih vrećica na stotine dakle, ja mislim da se na tisuće tih vrećica dnevno na jednom m, placu dakle podijeli. Nakon glazbenog predaha je još malo konkretnih savjeta kako svatko od nas može pridonijeti tome da odgovornije zbrinjavamo odpad. Ostanite i dalje uz naš program. Prko svake nebolje vjetru, postali vjerni rodu i domu, Kristu Gospi svetom Petru, ono što nekad ovdje je niklo, u meni sada buja i plodi znam kamo idem, znam koga slijedim, kome miru i dobru vodi, znam Boga sve Ljubimo ljude Ne znam sve muke Što život nosi ne znam što sutra mene će snaći, ali znam da ću snagu i nadu sa stolom Božijem Poštovani slušatelji, dalje ste u emisiji Poziv u svijetu u kojoj danas sa gostom, profesorom doktorom Slavenom Dobrovićem razgovaramo o zbrinjavanju otpada. Prof. Dobrović je prije par dana održao jednu zapaženu tribinu u organizaciji Franjevačkog svjetovnog reda na Kaptolu. Evo, u prva dva dijela emisije smo govorili o tim nekim glavnim problemima. Idemo sad vidjeti kakve probleme stvara naše društvo, odnosno naši političari ili naše komunalne vlasti koje u dovoljnoj mjeri ne stvari upredujete da bismo mi mogli zapravo skladištiti i odgovorno zbrinjavati taj otpad. Evo recimo primjer, kako zbrinuti kompost ako živite u nekom gradskom stanu? Tije ga odložiti? E, dobro, za, za rješenje problema, odnosno uspostavu ekoloških zasnovanog sustava gospodarenja otpadom je potrebno dvoje. Prvo, e, svjestan pojedinac koji... E, participira u sustavu i drugo komunalno poduzeće koje omogućuje dakle, civilizirano ponašanje, koje je razmjestilo posude, koje je uspostavilo sustav i tako dalje. Što se tiče samog komposta, odnosno biorazgradivog otpada, jasno je da ljudi u stanovima nemaju uvjete za kompostiranje. Iako čak postoji uređaj za, za kompostiranje u stanu, dakle mm -hmm. jedan mali uređaj koji ima ventilator, jednu mješalicu i gdje sami brinete o, o vlazi, te mase, ali recimo da ne bismo ipak insistirali da se to po stanovima radi. Je li to jako skupo kad bi Ja to sam to vidio na američkom tržištu na je to nekih 300 dolara takav mm -hmm. jedan aparat koji stane u kabinet, dakle, u ormarići kuhinski, dakle. Mm -hmm. Ali ima volumen aktiv par litara, tako da za veliku obitelj možda i nije dovoljno. Nije dovoljno. Međutim, ajde, ne moramo to raditi, dakle, baš u stanovima, ali u vrtovima, odnosno svi koji imaju okućnice, doista ne vidim nikakav problem, nikakav problem. A, dakle, za stanove bi onda ipak trebalo uspostaviti sustav prikupljanja, dakle, moraju biti posude za odvojeno prikupljanje biootpada i te, taj materijal se mora odvoziti. I šta s njim? Dakle, najjednostavniji postupak je kompostiranje, dakle, to je onda centralno kompostište, koje je komunalna, uh, komunalno društvo organizirana na tom području. Mm -hmm. Dobro, I stvar je time rešena. Svatko od nas može već sada, dakle u ovim uvjetima u kojima sada živimo, barem ovdje u Zagrebu, razdvajati papir, plastiku. Pa, to apsolutno, za to no. nema nikakvog razloga da se to ne čini. Inače, Zagreb ima već dugu tradiciju, dakle, postoje posude... Za, za papir, za staklo koje već vala, desetljećima stoje dakle, na ulicama i, i poznaju zagrebčani već jako dobro. To je dio, dio grada. Ne? Međutim, e, treba e, temeliti je dakle, dosljednije participirati u toj schemiji. Ja mislim da, da bi možda u zagrebačkom sustavu nedostaje ta inicijativa dakle iz centra, dakle od, od, od osigur, pružatelje komunalne usluge, koji u stvari kao da šutke postavlja posude nove, dakle je jedan, evo i gradonačelnik zna spominjati odvojno prikupljanje i tako se to čuti. Znači. međutim kao da to nije dio sustava, dio Onda se če, prečesto spominju piloti. Mm -hmm. Mislim, kakav pilot je eksperiment. Mislim, tu su stvari po jasne, tu nema potrebe za eksperimentiranje. Mm -hmm. Dakle, bitno je samo prilagoditi sustav e, da odgovara određenoj zajednici, dakle, da, da se, to je stvar rasporeda, to je stvar vremenskog rasporeda, odvoza. Dakle, to su tehnička pitanja koja se uvijek daju riješiti. Međutim, ljudi moraju znati da, se, da postoji sustav, da on ima svoje opravdanje i da postoji trošak koji je vezan uz nesudjelovanje. Mm -hmm. Dakle, doista postoji trošak. Tako da se e, cijena zbrinjavanja po kilogramu, recimo, ona varira od 1 naprema 50, sigurno. Mm -hmm. e, recimo, papir, pazite, e, jedne novine koje vi kupite ujutro, dakle, mi plaćamo, mislim da su 7 kuna, 7 kuna da. da. Za prilozima, to one znaju biti teške, oko 300 grama. Pazite, te novine u toku dana, recimo da mi smo kupili novosti, jasno, zanima nas, čitamo. U toku dana, e, za tog čitatelja je to palo na ništa, vjerojatno. Tako, to je na, u našim glavama. Međutim, to nije ništa. Dakle, te novine e, ipak vrijede. Dakle, vrijednost se njih svodi na puku, vrijednost materijala. A to je papir. papir. Dakle, taj papir, 300 grama, on vredi 15 kuna, sigurno. Međutim, da li vredi uvijek 15 lipa? Ne, vredi samo onda ako je odvojeno prikupljen, ako se nije pomiješao sa hranom, ako nije smoćen, zamašćen dalje. Ako smo ga prikupili u smjesi, kao što to većina, nažalost, građana ipak čini dalje, onda on ne vredi 15, nego on stvara štetu od najmanje 15, a možda i više lipa same te novine. Znači, sad zamislite da vrijednu materiju, ona je nekih, barem 500 kuna po toni, vi propustite odvojiti i od nje, od sačuvanja koristih podmirivati dio troška komunalnog sustava, nego to sve pomišljate sa svačim i onda ste na poziciji da govorimo da li ćemo spalionicu, da li ćemo mehaničko-biološku obradu, gdje uvijek gotovo izgradio, on uz materijal izdaje fakturu. Naravno. I to, to, to košta. To da. košta. Hvala i na ovom dijelu. Idemo uh, još jedan kratki glazbeni predah, a nakon toga se ponovno vraćamo sa još par konkretnih savjeta za naši slušatelje. I am boli man, Sjaj i blizna, boli sam su ljudi. Poštovani slušatelji, dalje ste emisiji Poziv u svijetu. Danas jedna vrlo korisna tema. U našoj emisiji razgovaramo s profesorom Slavenom Dobrovićem o zbrinjavanju otpada. Već smo dali jako puno korisnih savjeta, a često se volimo uspoređivati sa Europskom unijom. Pa idemo vidjeti gdje smo u ovom dijelu kada se govore o nekim iskustima koja dolazi iz Europske unije. Znam da ima primjera koji nam zaista mogu biti uzor. E, da, Hrvatska, kad pogledamo cijelu Europsku uniju i prosjek, e, mi stojimo loše. Mi smo negdje na kraju. Dakle, kvaliteta komunalnog sustava bi se mjerila po tome koliko se odvojeno prikuplja i reciklira. Tu pripada i kompostiranje. Dakle, recikliranje biorazgradivog otpada ili kompostiranje, eventualno anaerobna digestijane. E, I dakle, prosjek je u EU preko 30%, negdje 35%, mm -hmm. dakle materije. Međutim, ako malo detaljnije pogledamo e, zemlje članice, onda ćemo vidjeti da su tu vrlo različite prakse. Prema tome, Austrija koja je na 70%, pa do nekih drugih, sad da ih ne, ne spominjem, koji su na svega 3-4%. Mm -hmm. I Hrvatska je isto tako na niskih, dakle je jedna cifra definitivno 3-4%. Um, Međutim, postoji sredine u Hrvatskoj koje su daleko otišle napred, kao što je Krčka sredina, dakle, oto Krk, gdje je uspostavljen jedan takav sustav koji nije u potpunosti izgrađen ali on došao od 2013. na 43%. To je jako puno, da. Što je jako puno za Hrvatsku izvanredan rezultat i postoji područje, dakle, ga i grada Čakovca, gdje isto tako su e, ljudi napravili jako puno i odmakli se debelo, ja mislim, na 30 ili više posto. A ostatak Hrvatske e, kaska, postoje sredine koje su bolje, ne znam, e, recimo e, neki otoci su, mislim, dobri kao Cres i Lošini, čine puno, kao, e, mislim, i Rab, pa gradovi poput Rijeke i, i mnoga, mnoga naselja i gradovi čine u zadnje vrijeme velike napore da to e, popravi. Što bi još po vašem mišljenju trebalo napraviti da se poveća broj gradova koji ne mogu biti za primjer? Pa ja mislim da, da treba, osim što se donose zakonski propisi koji idu za tim da, da odvojno prikupljenje stave pod zakonsku obvezu, da bi trebalo ići za, za podizanjem svijesti, dakle jednom općem nacionalnim programom, edukacijom, i da bi trebalo ići za uspostavljanje jednog općeg programa. Dakle komunalna poduzeća sva, njima ih jako puno i dakle i mnogi gradovi, oni su često uh, loši po pitanju informiranosti, uh, stanja dakle, vlastite upućenosti u problem, pa oni nisu sposobni poduzeti takve korore. Tako da mislim da bi bilo jako dobro da, da, da tu država potakne takve procese kroz, kroz neke nacionalne programe. Poznato je da u mnogim vrtićima, recimo i u Zagrebu, postoje jako dobri primjeri radionica u kojima se djecu uči već od ranih dana da i otpad. To nije nekakvo sustavno pravilo koje možemo primijetiti u svakom vrtiću, ali recimo da to krene od najmlađih dana, gdje se to onda izgubi kroz naš odgoj i odrastanje? U kojem trenutku mi jednostavno prestanemo sudjelovati u, u tome? Pa ja mislim da se prvo djeca uh, suoče sa, sa praksom kod kuće. Mm -hmm. I ako oni veseli i sretni da su nešto spoznali, naučili, donesu doma, a doma se na to reagira sa, sa, u stvari na jedan loš način, onda se dijete razočara. Razočara i... Eto, Pita zašto, čemu to i tako dalje, nemojmo tako, ne, ja, bi, ja bi krenuo u stvari masovno i kroz djecu educirati roditelje, ali i mladi roditelji su već prilično svjesni toga, mm -hmm. tako da mislim da se u Hrvatskoj može uh, to stanje bitno unaprijediti vrlo kratko. Kakva je situacija sa opasnim otpadom? Ja znam da ima puno primjera u kojima građani upravo taj opasan otpad ponašaju se prema njemu kao da je bio razgradiv ili kao da je običan papir. Pa recimo kad krenemo samo od baterija, one često završe upravo u, u našim vrećicama smeća. Koliko je važno upravo tu dijelova? To je nešto što je možda najkritičnije područje. Pa dobro ste to dakle otkrili, dakle opasni otpad u komunalnom svakodnevnom e, ot, otpadu postoji. I ovdje je situacija takova da ne možemo govoriti o nekakvim vrijednostima skrivenim, dakle kao kod papira i plastike gdje doista postoji e, i kapital, ekonomska vred, ne, ne. kapital, nego postoji u stvari veliki potencijal da se smanjuje zagađivanje okoliša. Jer e, tog opasnog otpada ima negdje možda oko 1%. Mm -hmm. Dakle, š, šta mi doma imamo? Imamo ona jaka sredstvo za čišćenje. Imamo, možda e, smo uređivali e, prostore, pa imamo nekakve boje, lakove, neka otapala, razrađivače, ulja. Pa tu spadaju ljekovi, kozmetika i tako dalje. Dakle, tih predmeta ima. I ono što je bitno da se tak, da komunalni sustav omogući građanima da takve sve materijale dostave u, u reciklažne centre odnosno posebna sabirna mjesta i da o njima dalje brine komunalno poduzeće. Jer država je od, odgovorna za opasni otpad i mora naći praktički rješenja da li su to kroz izbor specijaliziranih tvrtki, koncesionara za pojedina područja i ona to čini. Međutim, to se mora odvojiti. I jasno da taj mali dio odpada čini veliku štetu. I da mi odvojnim skupljanjem tog malog dijela činimo veliku korist upravo zbog izbjegnutog zagađivanja. Možda da još jednom samo napomenemo dakle, da su i sva ta sredstva za čišćenje također opasni. Yes, toga, da, danas postoje silno agresivna sredstva za čišćenje, dakle koji se e, praktički ima, ima doista danas nevjerojatnih proizvoda koji su u širokoj primjeni a koji donose veliku štetu i ja ne znam, možda ih nije trebalo ni proizvesti, kao mm -hmm. nekakve one šljokice koje djeca stavljaju na, na, u kosu i u mm -hmm. krsku, ko će to pokupiti, ne? Mislim, mm -hmm. to je naprosto ide, se rasprši u okoliš, dakle, to ne možete ni pomesti, A dobro, sad da se ne uhvatim tog detalja, ima, ima doista svačega ovoga po našim kućama i važno je to u originalnoj ambalaži odvesti i već danas komunalni sustav i uglavnom to dozvoljavaju. Još jedan kratki glazbeni predah, a nakon toga vraćamo se u zadnji dio naše emisije Poziv u svijetu. slušatelje, eno nas ponovno natrag u emisiji Poziv u svijetu. Danas razgovaramo o zbrinjavanju otpada i u goste nam je došao profesor Slaven Dobrović, izvanredni profesor na Fakultetu strojarstva i Brodogradnje. Vi se već dugi niz godina bavite s ovom temom. Rekao sam na samom početku emisije da ste održali trebinu u kojoj smo raspravljali o spalionici, evo sad smo pokušali a, jednostavno progovoriti o tim nekim ključnim tajama koje se pojavljaju u izbrinjavanju otpada, sankcije, odnosno ono što slijedi na kraju je spaljivanje otpada, njegovo a, rješavanje, kako građani često vole kolokvijalno reći, i taj problem spalionice, o njemu se zapravo već duže vrijeme govori u Hrvatskoj, pa se navode primjeri izvana koji su dobri i koji su loši, vi smatrate da spalionica zapravo Zagrebu nije potrebna? Apsolutno nije potrebna, jer pazite šta, prvo spaljivanje je oksidacija, dakle izgaranje i jedina e, eventualna korist koja se navodi kod spaljivanja je iskoristavanje energije. Međutim, moramo znati dakle, energija ogrena vrijednost, gorivo svako ima ogrenu vrijednost, zato ga je koristimo, Međutim, e, moramo staviti stvari na papir i vidjeti da je ogrjevna vrijednost e, miješanog komunalnog otpada vrlo niska i da je strahovito ugražena sa blagom i da već time e, taj argument e, energetskog iskorištavanja dakle otpadnih tvari doista se gubi. Mm -hmm. e, ono što je još važno da samim recikliranjem mi obično čuvamo više energije nego što je možemo dobiti spaljivanje. Zašto je to tako? Zato što se recikliranjem omogućuje proizvodnja uz bitno kraći tehnološki proces. I ako izbjegnete dio tehnološkog procesa kao kod plastike gdje je cijela sinteza pa polimerizacija i tako dalje i svedete se na to da vi otpadnu plastiku trebate samo oprati i očistiti usitniti i ponovo zagrijati na, na temperaturju taljenja i provući kroz neki alat i no, imate novi proizvod. Dakle, time ste uh, postigli proizvodnju uz možda svega 5% energije ili 10% energije koje inače trebate iz, iz sirominskih materijala. Da. Dakle, tu je ogroman potencijal. I zato taj koji je jedini u stvari argument odpada. Međutim, postoje niz poteškoća. Zato što je e, mješani komunalni otpad silno heterogen, nepoznat, dakle nesiguran, vi ne znate što unutra imate i on se trpa u peć gdje se to e, ustvari stvari izgara, prži. I opasni otpad unutra. I nastaju, dakle to je jedan reaktor u kojem se e, sintetiziraju razni spojevi koje niste imali na ulazu. Mm -hmm. Dakle, o tome postoje jasno puno dokumentata, po, nastaju, dakle, najpoznatiji su dioksini, furani, dakle, dioksin je e, najtoksičniji poznati spoj, dakle, i postoje za spalionicu e, dozvoljene vrijednosti, pazite, čim vi imate dozvoljene vrijednosti za te pojedine tvari u dimnim plinovima, nakon obrade, onda e, je, očito, se radi o nekom kompromisu. Mm -hmm. Pa sam ja normalno sklon e, postupku rješavanja otpada gdje uopće nema kompromisa, zato što se kod recikliranja plastike nema problema sa, sa dozvoljenim vrijednostima emisija. Htio sam vas još na samom kraju pitati e, vaša osobna iskustva, ali vidimo zapravo da kad otvorimo taj problem zbrinjavanja otpada uvijek se pojavi problem industrije koja ima možda posljed drugčije ciljeve, mislim na komercijalizaciju, dakle i oni koji potiču proizvodnju vrećica, koji potiču potrošnju, koji zapravo žele našanje uh, korisnika. To je borba na neki način svakog pojedinca, svaki dan, gdje vi morate s tom kritičkim pristupom i osvještenim pristupom promovirati neke nove stavove i osješćivati svoje susjede i prijatelje, da svi skupa shvatimo koliko je to zapravo pitanje naše budućnosti, isto tako, zar ne? Pa, pa gledajte, industrija će proizvoditi ono što ljudi kupuju, sasvim sigurno. E, međutim, ne mislim da su oni skloni tome da pošto potop proizvode nešto, makar bilo i štetno, e, samo nek se kupuje. Možda ima i toga negdje. Ali ja mislim da je industrija tu spremna na suradnju i ona će se vrlo rado uključiti upravo u proces oporabe, dakle, recikliranja tih materijala. Mm -hmm. Jer problem, recimo, kod plastike je da imate silan broj raznih polimera i vi, da biste imali neko materijsko recikliranje, barem na istoj razini kvalitete, vi morate odvojiti te polimere. Jer jedna plastična boca za piće, ova pet, ona ima već tri polimera na sebi. Vi morate odvojiti onu foliju, morate čep i morate samo tijelo, dakle, da biste onda reciklirali svaki na, u, u, svom, u svom području. Ne. tome, tu ima puno posla, dakle onda postupci usitnjavanja, onda postoje procesi koji idu za podizanjem vrijednosti materijala, mm -hmm. pa je to neki upcycling nazivaju dakle, u anglos, anglosaksonskom području, Dakle, gdje se proizvede od otpadne boce, se proizvede recimo tkanina čija je vrijednost po, po jedinici mase 5 do 10 puta veća možda. Mm -hmm. Dakle, tu je veliki potencijal industrija, sasvim sigurno će vrlo rado, samo će se transformirati, a ako mi dakle, potrošači mijenjamo svoj stav, onda će oni slijediti dakle, naše želje. Dakle, jako puno toga. Mi možemo sami napraviti uh, pit vodu iz uh, staklenih boca umjesto iz plastičnih, razdvajati papir. Uh, što vi osobno prakticirate svaki dan unutar svoje obitelji, zar ne nastojite? Da, mi imamo svoje malo reciklažno dvorište na, na našem balkonu gdje uh, se odlaže dakle papir, plastika, a bome i bio otpad skupljamo pa vozimo na vikendicu Makar to zna biti nekad malo i nepraktično, ali, ali nastojimo biti tu dosljedni. Naime, kad vi odložite odvojeno papir, plastiku, nema problema s mirisima i doista tu je samo stvar prostora i organiziranosti, no onda se mora naći dobrovolja za to odnese dakle, na pravo mjesto. Mislimo dakle svi skupa na budućnost, mislimo na sve ono što nam je... Uh, dostupno i na sve ono što se od nas očekuje, na ono što i sve članovi Franjačkog svjetsnog reda obavezuju konstitucije. A evo ja ću za sam kraj pročitati i poruku Pavela Benedikta XVI. u Svjetski dan mira 1. sjećnja 2010. godine koji je rekao ako želiš njegovati mir, čuvaj stvoreno. Možda je to najbolja poruka za sve nas, da zaista mislimo o budućnosti, da mislimo o onom što dolazi i da budemo odgovorni kada je riječ o našem otpadu. Prof. Dobrović, hvala lijepo što ste bili naš gost danas. Hvala vama, bilo mi je drago. Poštovani slučatelji, bila je ovo još jedna emisija Pozivu svijetu, emisija Franjevačkog svjetunog reda. Čujemo se ponovno za točno mjesec dana. Mir vam i dobro. noću i danju čuvaj nam pastira brata svetog Franju čuvaj nam pastira brata svetog Franju u njegovoj duši za sve mjesta ima on pomaže nesretnim ljudima on molitvom pomaže, nesretnim ljudima. Kad nas tado napusti, odlutalo ja nje, o njemu se brinu, braća svetog Franje. Čuvaj nam ga Bože, od zla i od grije. Now Nam ga Boże, o zła i od gniecha, o nie nasza nada i wieczna uciecha, odczuwaj nam ga Boże, od zła i od griecha, o nie nasza nada, i wieczna uciecha.